Betxularitza feminismotik bi pentsatztzen edo pentsatzen ez dakit behedan, bich, eh, baituze, eh, da kinddura ijan behar duen big ezartzen baituzu parentizien artean. Hora datzen asteko liburua UEk plazaratzen duena, mirenen artetetxe eta ane labaka ikelarita betxuaen eskutik, mirenen artetetxe gurekin egun Dua, hilabete batzuk, eh, haipatu guin nuen, uin hauetan ere, kontrako ez liburua, tera zuen, usue alberdik izenpetua, inan hainbat bertsulari emazten lekuko zure ere adibidez, eta hori emaztek bertsutan aritzeko edo aritzean gainditu berrituzten oztopoak aztertzen zituen. Horain, e, berriz liburu bat bertsularitza eta feminismoari buruz, eta ez, ez da gauza bera bestean gelu bat hartzen duzu, hori? Eh, Bai, bai, eta bate gauza bera boltoa da bortsaz benen bai zen gehiago 15 testigantzetan oinarritutako liburu bat, pixkat gorputzei ta hutsei teniena erdigunea eta gurea gehiago da liburu bat non elkartzen diren 14 artikulu, 14 artikulu gile beraz bertsolaritzaz tertzen dutenak e, feminismotik, benan bakotza bere begiradatik, bere ikuspuntutik eta bere Uh, gai berezitutik nola behiteraituko. Zer da eduki teorikoa da gai emat? Beba da denetarik, egeren, bai, ueuk uh, normalki deburu akademikoak ateratzen ditu, beraz normalki unibertsitate munduan den jendeak irazten du, baina gu justukin eh, izan dugu hau txipska dikotomia faltsu horiek, eh? guretzat faltsuak direnak, nun uh, bere diren uh, akademia eta erri jakintza, edo adituak eta erituak, Eta bo, nahi izan dugu pixkat, denetarik bildu, dene balio eman, eta denak bermailan ezari. Egia da, behtsolaritza eta feminismoa, gerotageiago, elgahi loturik aipatzen direla, boi badu duzen baita uh, urte, eh, gaiak uh, ustakturik uh, doatzila. Noiz egantzinezake hasi dela lotura hori, duzinez, sakonki eh, behtsu munduak feminismoa e, ikertzen hasi doela? Be sakonki ez dakit, eh, um, garaik kontemporaneoa nolabait eraiteko, 90. hamarren amarkadatik baitugu lehen artikuluak Carmen Arrainagak idatziak, eh, bertsolaritzari buruz feminismotik. Geroztik, eh, Akademia feministan ta bereziki Antropologia feministan begirada bat bota izandute bertsolaritzari hainbat, eh, hainbat ikerlarik, ez bait ezpada bertsolaritza aztertzeko baina mai bertsolaritzaren bidez e, euskal kultura aztertzeko Eta gerostik, errandetik, hori Mariluz Esterbanek eta bezki John Emiren Erlandezek egin dutela. Eta azken hamarkadan erran egin nuke, ba direla lan ahintz ikasketa mailakoak enitzetan gradu bukaerako edo maztek bukaerako lanak. Bertxolarien maztek eginak nunbait gogoa eta nahia eta beharra senditu dutelako be Feminismotik begiratzeko aien ikerketetan. Eta azken urtetan, be, erotagiago bain. Dau, e, bauzen maiturte, bertsuari emazteak, a, sitzirela biltzen, ere e, zera beren bizipenen eta e, partekatzeko eta gogoetatzeko hori noiz, e, noiz emaiten alda data bat edo. Be, e, 2002an elkartu ginen lehen aldiz, e, makume bertsuariak topaketa batean beki sinta bungerotak 80garren hamarkadan sistematizatzen direlarik e, bertxo eskolak idibidu etorriko direla ta etorriko direla emazteak eta naturalki etorriko dela eta hartzen ginenan gure bertxo ekoletako kideak neskak be desagertzen zirela eta plaztan ginenak ez ginoela elkar ezagutzen ta beti neska bakarrekintsaioetan oraz ez ginuena elkarrekin kantatzen eta 2013an 2000 batzuk proposatu dute belkartzea Be eta eta handik abiatu da. Gero, almar urtez ez gira gehiago elkartu, baina izan dira bestelako ekimenak, adibidez, uh, Uxu Alberdi eta Inoa egrez aldegi, hasi dira itzaldi bat emaiten, aski, eh, ezaguna izan dena, bertxolaritzari ebegirada feminista bat, eta horri daia zenbait plazeratzen zituzten. Eta gero, bereziki ez da kasualitatea saioak, nun, Neskeak elkarkin kantatzen dugun, eta saio horiei eskerbe elkart ezagutzen dugu, eta emintzatzen dira. Eta azkenik alduntze bertxoskola ere aurten ustutela, edo posgarren urtea dela emazte bertxolariak elkartzen gira laila betero bertxoskola bat iteko, sinpleki. saretze bat, eta elkarkin goguetatzeko espazioak ditugu. Mm -mm. Hori, beraz, bat azomaitukte ba bidean dela edo ara pizka bat piztu zela edo e, urte horietan zehar eta gaur 2019 begiratzen badugu eskasa hainitz bada baina hala ere diskurtso feministak gauzak egin ditu gauza egungo bertzu munduari gauzak aldat, gauza batzuk beterren aldatu dira me diskurtso feminista hau nohiago praktika feministak erranenuke zenta Adibidez e, be, gu bertxotan ari giren neskek, saretze bat ez pagin ukan e, guk bitzi ditugun bizipenak e, partekatzeko beste emazte batzuekin, be, suraskia ez ginoen edo batzutan bakarrik baldin batzirea eta ez bau ikusten e, egitura bat bat, bat elanun gizartean eta bertxungun munduan ere, iduritzatzezu, zu zirela arazoa. Eta beraz, e, senitzen dituzun nintxekulitate horiek, edo ez beste norbaiten besten Jarrera bat edo zuri esan dizuten zerbait soilik aztertzen ari maduzu zuz pertsona bezala bizi duten zerbait ezala be biziki zailada hori horrekin bizitea, hola ez bait irriteko ta ikusten badugu aldiz ez dela ez gure ez bestearen falta dela sistema bat berriskiago bizi dubu hori asteko bai Em eh, liburua aipadezagun eh, liburua eh... Hama lagu artikulu zorsatua da, laua taletan banatuak, nolako egitura da, ipatzen aldakuzu? Bai, egiaren egituratu ditugu artikuluak ukanala, eh? jendeak nahizuenari guztik datzi du, eta gero goren txatugira horri logika bat atxemaiten. Eta beraz, lehen parte batean behitugu artikulu zunbait, eh, ibilbide historikoa edo marrazten ditutenak, hasi emeretzigaren menditik eta... Boaz, lehenagotik, nume eta estapenetik, virtualitza modernoaren egituratzetik eta gaur arte. E, azken artikuluak erakusten dugu, 2008-a mazaztikoik, erketa soziologikoak eman dituen emaitzak zointzut ziren emaztei daukienez. Behor, hori izanen itzatekelen atala edo ibribide historikoa. Bigarrenean, aipatzen ditugu emazten ahortsak eta gorputzak, eta piskat artikuluak gogoetatzen dute denek emazten ahorts eta gorputztatik, erraiten alde naz, eta erran ezin denaz edo diren mugetaz edo ertxapenetaz. Hiru eta batean artikulo batzu bari dira emakumeen alduntze prozesuez, ez, pixka torri buruz gogoetatzen, benen aldi berean des edo desautorizazio autorizazio uh, kasu ez ere, beraz pixka txamponaren uh, bi aldeak. Eta azken, uh, azken atalean, galde dugu... Bi pertsonari, Ammari Luz Esteban eta Iratxio Retolazari bateak antropologia feministatik eta besteak e, literaturkritika feministatik. Begiradabat gota 10 bertsolaritzari eta Piskat kanpotik zer ikusten duten galdegin e, dugu, hori da azken atalak. Bertsolaritza e, bihpentsatzea aipatzen duzu e, e, feminismotik eta baren goa da e, kasu pertsonala da esperientza pertsala bat eghiuko dut kontrako ez dagitik e, liburuan biska e, bat oh bezala bizi izan nuen e, betxun munduko e, partetaide bezala. Zen e, aldaketa hori edo bik pentsatztze hori eztra bakagiikgo bertsolarien eta gaie mailen lana berbada, bada ere e, entzulearen partetik bada antolatzaen partetik e, Esta bakarik uh, testuan den, uh, testuan agertzen dena, uh, aldatu beh dena bainan uh, jajara ere, uh, ba behtxua duenarena edo antolatzailena jo nuena, hori ere naizniku te behordaz sabaldu gaia, sinest behtxularietas urrunago uh, uh, ber bada. Bai, uh, bai bon, liburuan uh, badira behtxunariak, badira gaile mailak, badira ikerlariak ola denetarik hasteko eta ia da, bueno, artikulu batzuk beste baino geiago baina denetan aipatzen da publikoan, noizbait ez da ez bertsularitzarik publiko gabe eta eta desberdinkeriak edo emaztek dituguna e, zailtasun e, egiturazko zailtasunak ez dira herrimatzeko, ez dira neurtzeko, ez dira doinuan hitzak e, e, mailteko, beste harreman bat, harreman bat bertxokidearekin, harreman bat zure buruarekin eta noski harreman bat publikoarekin. Gauza da, hemen gertatzen dela hezkuntzan bezala, ez, eta bon, badugu gizarte bat, eta badugu eskuntza sistema bat. Eskuntza sistemak nahi bali madu eraldatu gizarte hori, lehen arazoa izanen du, be, gizarteak eta aurrek eta irakaslek eta denek reproduzitzen ditugula, jakinak ditugun eskema batzu. Hori aldatzea zaila da. Mainan aldi berean, hezkuntzak berak, reproduzitzen malin behitu eskemauek, gizartea eraldaketa ez du ginen. Gauza bera da, bertxo munduan, badakigu publikoa eldudela, normalki eskema batzuk ere erreproduzitzen ditugu publikoek, bertxolariek, bertxokideek, e-maileek, baina handa ean ardura hartu nahi dugun gure aldetik, gure eragiletzatik, eta momentuan dugun eh, kosiziotik, be, aldaketa bat egiteko, edo, edo ez. Ez tabaiderako liburu ere izan nahi duela, hola hogezten duzu, eh? Ser seritza tuke momentuko eztabaida edo puntu bat berazpina jakin ginezakena. Ejustuki ai batko nukea badirela ainitz senta normalki ainitzetan entzuten da orain bai feminismoa, feminismoa lurdabertsatuta feminismoa taiduriduari ta girela beti gauza berak aipatzen, beti gai kotak edo dena delakoak, tan fetez, san fet, fet berzularitza feminismoetik irakurtzea da bertxolaritzari buruz pentsatzea, bada, zer pentsatu gaien inguruan txapetaren inguruan e, zer bertxomot... Eran nahi hori, ez dela pundu bat, ez da gako bat, badira, hainitz, eta da, be, bertxolariaren kanona, bertxomoldeak, zer esperodugun bertxolari baten handik, zer ez dugun nahi, nora, nora nahi duguna bizu, nolako bertxolaritzen nahi dugun etorkizunean, eta nola... Egin leku bat denentzat bertsularitza hortan, hori da pixkat. Eh, ez da, gako bat, da, konplexu tasunguzia berdu gure ikiratu. Beda derki, bertsularitza feminizmotik bikpentsatzen liburua, UEU, beraz, Udako Euskal Uniberstitateak plazaratzen eh, duena, eta zuek izenpetzen duzu, beraz, Mirena Ahtetxe eta Anne Labaka. Uh, Mirena Ahtetxe, Miresker Gurekin izanik, eta besta bat arte. Egin, Miresker